З мого таки під'їзду. Він філософ? Поет. А, придурок. айно ну, можна сказати і так. Мов, картішки? Давай. Замполі так і не муркнув. Де і для чого він їде? Мар'янові очі, міміка, стиль говорити, як золотий помаранч. Слухаєш і розумієш, що ді капріо, блідозелена, Пляма цього живого чуда не на екрані, а тут, тут перед тобою. Десь там у глибинах, там, де жовтий пісок, вибивається з глини маленький струмочок. Сонце кидає жменьку солодкого світла, і усміх уже на губах. Пити каву, пити і чути цей голос. Ти не коловся? Знаєш, ще поки ні. ет поки. Але ж ти ж письменник, Ну, письменник, і що? Мав би знати на смак, бо як змоєш відчути? Я знайомий із багатьма, біле, чорне, баян, знаю, навіть знаю тропу. Ет, це не те і не те. Сам предмет ти не знаєш і саме відчуття. Кайфу, леготу ритму, легото ритму і ломки, ломки, соломки. Хі -хі. Може б. І підстелив ти, а не письменник, треба відчувати все». «Ну, а фантазія?» «Е, це вже інструментарій. холоне, музика творить цунамі, на балконі здріє живий виноград». «Ешелон на Чеченю?» Капітан Веріщак все ще стояв на підніжці кабіни. Вуйку не відповів «Ей, мужичок, ти начальник?» Ну, я ось цього подав документи, висикався у кулак, витер долонню куфайку і потріпачив пріч до халупи. Капітан Врещак дав команду грузитись. Каді гроб зі мною, а ви подбоє середній останній вагон. Єс! І подались. Отак. Так розпочалася дорога. Тачик пару вибрав самі карамана. Караманчик не проти, навіть дуже не проти. Подарунок зробив свою справу, так він собі подумав. Тачик і не зауважив, що там той подарунок. Він би зробив так само, мабуть. Ти, караманчик, поет. Поет? Очі у тебе, поета. А все інше? Інше то блядона. Точно. Караманові тішно. Караман либу давить. Айно. І самого свого народження, звик до уваги до себе, з ростом, тілом, очами, вдався, як супер колач до масної потрави. Як там то я? Есмігюль плаче і кличе домів. Так уже і кличе. Айно. Ти це не розумієш, певне куди мені там? Тачик перевертає на лавники і тапчини. Зоркає металевим начинням, купе надвох сумно і непромито. Довгий вагон порожньо розбитий і заржавілий, чистий, як тіло, тіле вже без душі. Дали, блін! Не звізди! Що? Все йде? Ну, а що? Добре. Давай у карти, га? Караманчик? Давай, только, гета. Лучко, точно, і да. На гроші? Хе, братішка, амаш, що то в кишені дзорка, мої кишені? Айно. От, падло, давай. Карти ляскали по столу на розвиту газету, поряд чотири баклаги, з водою, вермут у плясі і два пухкі пироги із розвареним горохом. Їж, та що ти? А що? Та переді тимнемо, а що? Шиби вилетять, якось нехорошо. Може, це ніжний горох? Пхи ніжний. Золоті вирощак стали у стійку. Струнко? Вільно. І більше не тра. Сіла на карти очі світлі. Ясно, пане капітан. Що вам ясно? Оце. Тільки коли я сам не треба. А як з кимось козлом, все і строго. Вам ясно? Ага. Хочете пиріжок? Де поцупили? Ну, там же нема. Давай, капітан Верещак, сів на стільчик, малий, складався і цупив до рота ще теплого пирога. Ух, о, о, гороховий дух! Усі горобці у ростіч, Бує, не стріляє по горобцях тачику певне, Ай, ну, карамар поспішає загладити незугарність, то наче порятунок. Вуй з вами? Та ні, вуй з х... хі, -хі. Зхи? По имени Тима. О, топара. Айна. У них хвості поезда. Дуже ответственно. Что там? Мотайся и спи. Ну, в дороге не очень. Заколисы. Йо. А когда гроб с вами? Да, братушка. Убирай, пацан. А что, может, так бы хотел? Не. Домнули. Эс, е, будьте. Бля, обережні З девками. И так далее. С картами? — З картами — ні. — В смислі з цими? — Караман показав. — О, і хто виграє? Може підсядете? — Ніт, дякую за періжок. Руб має на станції справи. І верещак подався. Тачик і Караманчик разом вибухли щирим реготом. Потім сказали — Руб, чортові пироги. Тачик виграв сто кацавських рублів і припинив ляскання по столі. Вже на дворі ніч. Вже у вікна холод, зірки і вогні. Узяв автомат і наш пацір. Мо поспати? Айно, спи, караманчик, люлю. -лю. Караманчик перепуркав у туб зір. Без двері і без віконний. мити і драяти торс, може, трохи лице. Все одно не відмиєш. Іди ти, нах, іду. Тачику було добре. Холод, солод, вогні. Ешелон зупинився, відруляли в тупик. «Що, може, ранок?» «Ага, їдемо тільки вночі, тямиш ти, Верещак, що маємо робити?»